The Book of the Dead ni jina lililoanza kutumika katika Karen ya 19 kukihusu kitabu kinachoi Book of the Dead ama kitabu cha wafu. Vitabu au kurasa za mandisha kitabu hiki yalikuwa akiandikwa kwenye msahafu ama Skulls na kuwekwa pembeni ya wafu wanapokuwa mepumzishwa katika nyumba zao za amirele na hapo ndipo chanzo cha kuitwa vitabu vya wafu. Wenzetu akaskazini mwa Afrika Hasa Misri walitumia sana mandishi haya kuzika watawala wao, amba ndio hasa walikuwa lengwa mandishi haya kwaania kujitualia maisha mazuri mara baada kufika huko indako ili wapokelewe vyema na wenyeji wao mara baada kifo. Inaaminika kuwa nguvu za uovu, power of evil, huinda roho za wafu, pindi wa wapo njiani kuelekea kuzimu katika ufalme wa mtawala wa huko yani mungu Osiris. Miungu waku hata hat wao waliofia kukumbwa na uovu huo Hivyo nao walijilinda zidi yake kwa manuizi na maji Konem pamoja na maneno yenye nguvu ambao yalibuniwa na kuandikwa na Mungu toti. Iliamenika kuwa Mungu jua Ra the Sun God Ra alikuwa na neno la asili alilopepewa na toti ambalo alilitumia kupambana kipindi cha macho yajua ya kuwakabili mapepo hayo ama great devil ili kuweza kuleta nuru yake mchana. Book of the Dead inaaminika kuwa inaweza kumpa mwanadamu uwezo wa kushinda duniani na katika ulimwengu mwingine. Na itamhakikishia usalama na kupenya kwa urahisi kuzimu underworld na itampa uhuru wa kuingia na kutoka kuzimu na kumzuya kufa mara Hili liliwezekana tu kwa mwanadamu huyu kuweza kuyaelewa na kutamka maneno yote yaliyopo ndani ya kitabu hiki kabla na hata baada ya kwenda huko aenda kwa kifa. Na ili kufanikiwa, ili kujitakasa kwanza kwa kutoshiriki tendo la ndoa, samaki wa nyama na uhakikishe unakuwa msafi kimwili na kiroho pamoja na kufanya mambo astroprojection, astral projection kama ambayo tunafundisha hapa HMG Ikiwa utakishika kitabu hiki na kuweza kutamka bazi ya maneno yenye kodi yaliyo ndani ya kitabu hiki, basi moja kwa moja utajikuta unatweka katika dunia hii papo hapo, na kuweza kuingia katika dunia nyingine na yenye usustabu mwingine. Lakini unaweza kutamka pia maneno mengine yenye kodi ndani ya kitabu hiki, na ukaweza kurejea duniani bila shida yoyote. Kitabu hiki kimiandikwa mambo mengi yenye siri nzito, na ambazo zinaweza kukusaidia kwenda mbele ya muda, na kurudi nyuma ya muda yani time travel na ndipo hapo ukikielewa zaidi unaweza kuitawala jamii yote kama walivyofanya mafarao wa Misri. Kitabu cha wafu inaaminika kuwa ni moyo na akili ya Muumba pia huitwa pauti na wenyeji huku ageni akikitambua kama Ra. Toti aliyekiandika kitabu hiki pia ni ulimi wa Muumba usemau kwa sauti jua kusudio lake na kuamua kila kilichojua mbinguni na nchi vipate tokea yote alivyumba vyote viangani na duniani ikiwemo jua, mwezi, maandishi, design mbalimbali, sanaa, mahesabu na mlinganyo yake. Kupitia sifa yake utunzaji wa kumbukumbu -kumbu za Mungu, aliitwa pia recording angel. Yeye ndiye inventor of physical and more law inayompa personification for justice. Na hili linatokea kufuatia kusudi la Mungu mbinguni duniani na sehemu zingine za ulimwengu kumtunuku uwezo wa kusema na kutekeleza juu yao na hakika neno lake halitiwi shaka wala kuulizwa kama liko sahihi maana hakika ni kweli na ukweli mtupu osiris alijitwalia ushindi wa nguvu zidia katika ukumbi mkuu wa hukumu ya Mungu kupitia msada wa kinywa cha busara na hekima cha toti kama wakili na pia kwa ushawishi aliyokuwa nao kwa miungu wa mbinguni na kila mfuataayo Usirisi hana budi Toti ili kuwa salama na kujiepusha na azabu kali siku ya hukumu na kuhakikishwa makazi ya milele katika ufalme wa Usirisi. Hii naweza fananishwa na dini ya Ukristo pale Yesu posema kila amfuatae basi atapokelewa kwa baba ambaye ni Mungu mkuu. Kama ambavyo Toti aliweza kumtetea Osirisi katika kesi yake na akashinda vivyo hivyo wa Misri pia hutegemea atawatendiaviv hivyo pinddi a kitaanguli mbele ya haki, Osililisi mungu wa taratibu na kanuni yani sheria, uzazi wa Nile, alizaliwa tena duniani kama mtoto wa Gebu, Mungu wa dunia, na nuti Mungu mke wa anga, pia anaudada zake wawili wili ni ICC, na nefsi na kaka yake mmoja SEti. The Book of the Dead ni mojaapo wa vitabu hatari sana kwa watu wa kawaida. kukisoma kila kurasa na kurudia rudia, inapaswa kuwa na moyo mgumu na imara ndipo taweza kukisoma kitabu hiki kwani kina mambo mengi zaidi.